MADDA 28. ci Fəsil Şənbə günü keçəndən sonra, həftənin ilk günü, səhər dan yeri ağaranda, Məcdəlli Məryəm və obiri Məryəm qəbri görməyə gəldilər. Budur, böyük bir zəlzələ oldu. Çünki Rəbbim bir mələyi göydən enib gələrək, daşı bir tərəfə yuvarladı və üzərində oturdu. Onun görünüşü şimşək kimi, paltarı isə qar kimi ağı idi. Keşikçilər qorxudan titriyib ölü kimi oldular. Mələk qadınlara müraciət edərək dedi, Siz qorxmayın, çarmıxa çəkilmiş İsanı axtardığınızı bilirəm, o burada yoxdur, dediyi kimi dirilmişdir. Gəlin onun yattığı yeri görün, tez gedin, onun şagirdlərinə belə söyliyin. İsa ölülər arasından dirildi, Qalileiyaya sizdən qabaq gedir, onu orada görəcəksiniz. Budur mən sizə xəbər derdim. Qadınlar qorxu və böyük sevinclə dərhal qəbirdən çıxdılar. Onun şagirdlərinə xəbər verməyə qaçdılar. Amma budur, İsa, sizə salam, deyə onların qarşısına çıxdı. Onlar da yaxınlaşıb İsanın ayaqlarına sarılaraq, ona səcdə qıldılar. İsa onlara dedi, Qorxmayın, gedin qardaşlarıma xəbər verin ki, Qalileiyaya getsinlər. Məni orada görəcəklər Qadınlar hələ yolda ikən Keşikçilərdən bəzisi şəhərə gəlib Baş verən bütün şeyləri başçı kahinlərə bildirdilər Onlar axsaqqallarla toplaşıb Məşvərət keçirdikdən sonra Əskərlərə çoxlu pul verib dedilər Deyərsiniz ki, şagirləri gecə biz yatanda gəlib onu uğurlayıblar Əgər bu xəbər valinin qulağına gedib çatsa, biz onu inlandırırıq, sizi də beladan qutarırıq. Beləliklə, əsgərlər pulu alıb tapşırıldığı kimi elədilər. Bu söz bugünə kimi Yahudilər arasında yayılmışdır. 11 şagird Qaliliyaya İsanın onlara təyin etdiyi dağa getdi. İsanı gördükdə ona səcdə qıldılar. Bəzisi isə şübhə elədi. İsa yaxınlaşıb onlara dedi, Göydə və yer üzündə bütün səlahiyyət mənə verilmişdir. Beləliklə gedin, bütün millətləri mənim şagirdim edin. Onları ata, oğul və müqəddəs ruh adı ilə vəqdiz edin. Sizə əmr etdiyim hər şeyə riayət etməyi onlara öyrədin. Budur, mən dövrün sonuna qədər hər gün sizinləyəm.